Så, ja. är, är du tyst nu? För nu, nu kör vi. Det är nu som det är på riktigt. Eller va? Alltså, Vadå? Jag tyst? sa att du skulle vara tyst. <laughs> ja, men jag förstår inte vad du menar. Ja, men nu är det tyst Var är det Var är det kan, du vara, kan du vara tyst nu? Okej, oh. jag nu. Det var bästa intro ever. Jag tror det, faktiskt. Hej och välkomna alla vuxna och barn till Maddes och Majas podcast. Vad sa du? Till Maddes och Majas podcast. Det är min professionella röst. Jag, jag, jag, jag, jag har jobbat lite på den på senaste tiden för att mm. eh, jag håller på att bli vuxen. ja oh, okej. Okay. Mm. Det är återgevettigt verkligen. Ehm, jag. jo, jag tror det. Jag är ju nästan lika gammal <laughs> som du nu. <laughs> Du tycker aldrig bli lika gammal som mig Du fattar hur det är Det är faktiskt sant Nu lät jag lite dum Men du låter också dum ibland Så, Jag låter är dum Jo, som till exempel i introt här när, när jag säger, var tyst Och du säger, jag förstår inte vad du menar Du kan ju ta det ut i sammanhang Fast det var ju inte ut i sammanhang okay, ja. Man hörde ju exakt allting Det alltid. är inte dåligt Men, det där var ju hela konversationen som man hade. Okay. Ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ta det lugnt. Jag tar det lugnt. Jag lutar mig tillbaka. Och tar det lugnt. Mm. Hey, Vad äh, sängen befinner jag mig i nu. Men ofta. Vad då man ska, man, ska typ, man ska inte använda det till så här arbete. Ja, men jag alltså. Du sängen med arbete. Och då blir jag att <laughs> vara arbete eller ska sova och då bara kan det bli så. Uh, yeah. ja, det är det viktigt? Det är faktiskt sant att jag har ganska mycket sömnproblem. Så, men eh, också tycker jag väldigt mycket om sängen. För det är mjukt och varmt. Um, det, det så. Ja. Och då, var kommer det här eh, studien ifrån? Um, Maldesjana. Sa du haft om bladet? Uh, ja. <laughs> Källan till all kunskap. Ja, precis mm. Alltså Jag vet inte riktigt Jag blir lite stressad av när jag ser så här ljudvågorna Spelas in här Men du behöver inte sitta och kolla på den Nej, men jag ligger ner <laughs> <laughs> Nej, jag, jag, ska, jag ska stänga ner den Ska jag kolla på något annat <laughs> Nu kom det ju stället upp När jag stängde ner den fliken på datorn då kom det upp ett mm. Word-dokument Som jag döpt till Körschema-podcast <laughs> Och där står det Följande Välkommen Det var långt Vi <laughs> Så att jag att Vi börjar komma åt slutet Nu Jag man ska gå in i körschemat <laughs> Hej då, tack för att ni lyssnade. Vi ses nästa vecka igen! Mm, mm, mm. Det var Jinger enda som kom. Ja, jag, jag, jag, jag, tänkte, jag tänkte att det var fint. Mm, tack. Men det kostar Jinger för då får man så här uppfattningen om att vi är deras vänner. Men det är ju Ja, men jag tänkte så här att... Eller? Nej, jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte bara, det här är ju en hipp-låt. Jag, jag, jag gillar ju så mycket Unts. Jag är ju mm. lite av en partygirl. Det är du inte. Nej, det är inte. Nej. Nej, okej, nej, det är jag inte. Det var som igår på jobbet. Um, för alla ni som inte vet var jag jobbar... Så jobbar jag på en restaurang i London City. Så är ganska häftigt. I alla fall så jobbar min kompis Louise där också. Och hon är lika gammal som jag men hon... Alltså våra riktiga åldrar är ju så här att hon är typ 16 och jag är 45. Förstår du vad jag menar då? Jag har ju skitjobbig brasiliansk musik på på jobbet. Och mm -hmm. eh, den musiken får ju mig att vilja typ gå hem och dö. Mm. Uh, liksom, jag blir så himla trött i huvudet av det, jag orkar inte. Men så kommer Louise liksom, när kvällen börjar gå mot sitt slut klockan är kanske halv elva, elva någonting. Och vi har båda jobbat hela dagen sen klockan elva på morgonen. Mm -hmm. Men hon säger, åh vad är den här musiken får mig? sugen <laughs> Och jag säger att, ungdomar, jag vill bara gå hem. Jag vill bara hem och sova. Ja men gud, jag vill alltid bara hem och sova. Vad <laughs> <laughs> Det är så jag kan beskriva mitt liv. Det är lite deppigt. Ja. Det slutade i alla fall med att vi båda gick hem och så. Eller jag, ja. vet, jag vet, ju inte vad som hände när jag lämnade henne på tåget men Jag, jag till... nej, nej. det där slutar ditt ansvar. Det slutar mitt ansvar och mitt intresse. Som betyder så där. Mm. Eh, vad gjorde du igår? Friday night. <laughs> skypade med mina vänner och lyssnade på den här här under. hade kul. Ja just det. Du börjar... yeah. <laughs> <laughs> det blev ju fan The Night Det skulle vara deppigt. Jag är inte sån. som går ut liksom så att sitter här på den här landen och bara, okay. <laughs> okay, jag kan tänka mig det. Jag skulle få sån ångest av det <laughs> Men, att alltså jag vet inte. Nu är väl jag typ såhär 2% mer en sån som går ut än vad du är. Um, men jag är fortfarande inte en sån som tycker att... Eller, jag, jag är inte så jävligt road av det liksom. Um, Nej. Men jag känner att om, om det hade varit jag som satt i din lägenhet och lyssnade på alla som dansade och jag hade roligt... Och det är inte ens en lägenhet, ett rum. Men okay. Det är ett rum, ja. Det är inte ens en lägenhet. Jag skulle fått så himla ångest av det här, tror jag, ju, typ, varför, bara, jag det bra, varför, varför lever inte jag livet? <skruglar> <skruglar> men så skulle man ju få ännu mer ångest av att faktiskt gå ner dit Och, <skruglar> och stå där och umts, umtsa Och <skruglar> <skruglar> <skruglar> umts, umts, umtsa umtsa <skruglar> ja, umtsa eller? <skruglar> Håller du med mig på något plan här? Ja, jo, ja, jo, det är väl. Men alltså jag störs inte så mycket av det här. så... Jag känner inte att jag... Det känns bara lite tråkigt att folk står här ute och pratar med varandra och jag sitter här ensam och pratar med mig själv. Du har ju mig också. Eller är det också döppigt? Ja, du, ja precis, <laughs> uh, nej men hur, hur är din tillvaro nu? Vad gör du om dagarna? Um, alltså Jag skulle ju gå till skolan i torsdag Men det vill jag inte det vill jag inte Så jag bara fritt valbrygg Stannar hemma Om en massa lärotillfällen Men okej okay. ja. jag, jag skriver äh, 15 Aha. Ehm um var tråkigt. Ja, det är det. <laughs> men är det är det intressant? Jag ska, jag det. är det intressant på något sätt eller är det bara tråkigt? Ska, jo, det är lite intressant, men nu håller jag på med pedagogik och det är liksom så. Jag ska, jag ska. Var det inte pedagogik som du liksom ägnade hela gymnasiet åt? Nej, inte hela. Var det för dig inte bara det? Det är lite annat. Ja, det är klipp och klistra också. Jag kommer bara här liksom, vad är det som är kan Det är så här, åh, definiera ordentligt. Allting är så flummigt. <skratt> jag det men uppenbarligen så man lär sig. Är det så man lär sig? Det är så man lär sig. Jag måste flumma omkring. Nej, det tror jag inte på. Det tror jag på. Jag tror vi gick till Science. skolan. Mm. Det Uh. i alla fall i den här, i den här podcasten mm, då så eller jag, jag har i alla fall läst på internet när jag googlade podcast att man att man ska ju ha ett körschema och ha lite såhär det kan vara bra att ha återkommande saker um, varje vecka eller varje månad eller vad det nu kan vara så nu ja, undrar jag, har du något Bidrag till en sån återkommande <tryck> Sak Vad oh, fan Har du det? Har du det? Uh, uh, uh, uh, uh. Jag vill ta det så. såhär uh, Vi, Vi får klippa den sen Så det verkar inte vara såhär dålig Det är ju inte fan du... Uh, Jag tänker inte klippa Någonting, då får du klippa själv <syn> Jag har inget speciellt ärende som står. Okej. Och sen Läste du om meteorregnet i Ryssland? Ja, vad fan? Vad grejer med det? Ja, men ja, den största kraten var tydligen så här, 6 meter i diameter. liksom. Det är ju <laughs> ganska stort. 6 <laughs> meter. <skratt> och du ska klaga på mig För att jag får dig att låta korkat Du får dig själv och låta korkat Ganska bra också Jag upp en, Jag har försökt ta upp en nyhet här Jag, jag, jag har upp en kogel nu För att kunna kolla upp det ja, men alltså jag han inte, Jag läste inte hela uh, Artikeln Jag Um. Men eh, nu ska jag göra det här ju. Jag ska bara hitta det Meteorit slog ner i Rahlbergen <laughs> Bästa jag ja. är här jag inte mm. Här står det ju bara att eh, Typ tusen personer skadades Oj, Så många Ehm, uh, ja. Tusen, alltså jag gånger tusen. Sant. Så många mig, fattar vi jobbigt. Varför va? Skönt att skadade ja. nu. Ligger på sjukhus så inte kan göra någonting. Ja. Mm. Men det är det en dog? Mm, nej. Men vad, vad är det för skador då? De fick typ en sten på sig. Eller alltså, det kan ju ja. göra jätteviktigt. De fick en sten som gjorde så här klart för 6 alltså, meter diameter då borde han vara rätt så Men ja, jag. Men jag jag kände så också att de typ fan. Men jag kanske träffades av spletter det. Bara... Yeah. Uh, yeah. Först trodde jag att någon renade mitt hus. Sen trodde jag att det var ett UFO och sedan att det var en jordbävning. Skriver någon som bodde där i Uranbergen på Twitter. Jag var glad att det här i tomjorden när det Nedslaget orsakade även Telefonavbrott Åh oh, fy fan! Det är jobbigt faktiskt. Taske, skissar. Har ha, rumsladden till telefonen. Uh, nej, men jag vet inte fan. Var det så farligt? Då? <laughs> nej, men det var inte farligt. <laughs> det är klart att det inte var. Det var inte jättebra kanske. Vad har det bäst. En plus på 3G. Va, vänta, du förstår. Jag inte ingenting som du sa. En plus på 3G. Nej, jaha, en... jaha, du menar på mottagningen på mobilen. Mm. Mm. Jaha, en plus Men De kanske kan köra så här vanliga telefoner. Jag tror inte att de har iPhones. Nej. Vad för resten? Jag alltså, tror äh... bara har ett peltmöss i alla fall Det, det gör jag är det, det uh, Så vi återgår till det jag sa förut Om, ja. <laughs> om uh, Vad heter det? Om återkommande mm. Programpunkter mm. Så är det en mm. Jo, här kommer en återkommande pro där, Programpunkt <laughs> Här ni Håll i <laughs> Veckans plus artikel. Ja. har du lust att förklara? Nej. Ja. Vad? Ja. ja, det jag Ja. Ja, har du sa Jag sa har du lust att förklara och då sa du ja. Ja. Jaha. Nej, det har jag inte. Det är faktiskt min grej. Det är faktiskt en ja. grej det är sant. Uh, i alla fall i Aftonbladet när man läser på online tidningen så typ över internet alltså. Bra att jag, för, att jag ja. fick. Ja, nu förstod alla. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Då finns det vissa artiklar som är markerade med plus. Och det betyder alltså att man måste vara plusmedlem i aftonbladet för att kunna läsa dem, alltså betala för att läsa dem. Um, och då Vem gör så. Det? <laughs> hur? Jag vet inte, när man skickar väl ett sms. Ja, vem? Ja, det är jag fan. Nej, men alltså, det är de, de, har ju de, det är de mest så här juicy artiklarna. Ja. Som de vet att folk kommer liksom vilja betala för. Ja, det är en viss del av det. Ja, men alltså, så här. Oh, här har vi en plus. Här har vi en plusartikel, det känner jag. Så här kommer folk vilja betala 14 kronor för, eller vad det är. Jag vet inte. Mm. Typ, typ den här naglen avslöjade sjuk Som bara mm. ja, Jag tittade på den också Ja men det är ju faktiskt lite så Den skulle jag nog kunna betala för, ja, uh, för jag liksom, ja Jag har kollat på mina egna naglar Och bara åh herregud Jag har cancer Du ser jag ju eller, eller För jag vet ju Jag har ju inte diskat för mycket det står ju så här naglarna avslöjar om du är sjuk hjärtfel eller för mycket diskande så vet du <laughs> och jag vet ju att att jag Diskar inte jag... har diskat för mycket, för det har jag Nej. ju faktiskt inte så mm -hmm. då måste det ju vara hjärtfel eller något annat hemskt ja, uppenbarligen, antagligen <laughs> ja men i alla fall, jag hittade den, den bästa idag på Aftonbladet <laughs> <laughs> det var, det är så här. Jag upp den här det är så jag är jättebra. den är du den är väldigt juicy mm. om man säger så här. <laughs> den, ja, den här skulle jag kunna betala mycket pengar för och få läsa och så. säg det bara för <laughs> det <är> inte <nämligen. laughs> okay. mm. De bor med sina vänner på en gård på landet. Va? <laughs> Och är det bara bilden på ett par. Alltså det är inga kändisar eller någonting. Det är bara ett par som bor ja. på landet. För de bor med sina vänner på en gård på landet. Ja, kommer att kunna läsa i det? Jag, jag vet inte. Och sen så, så är det en så här. Många skulle inte klara av att bo så här. Bo hur då? Jag vet inte. Jag känner så här ändå, ändå. Det är nog många som skulle kunna klara av att bo med sina vänner på en gård på ja. landet. Men ja, visst. alltså Det finns väl säkert de som inte skulle kunna bo med sina vänner på en gård på landet. Um, och då tänkte jag göra en lista på människor som inte kan bo med sina vänner på en gård på landet Okej okay. Mm. Okay. <coughs> Ett Folk som inte har några vänner <laughs> Ja, det är sant <laughs> det är inte Jag får säga nu Man kan inte bo med sina vänner på en gård på landet Och man lite andra vänner mm. uh, okay. två. Mm. Nej, det är Två Nej, okej, okay, det var... Det var min lista där. Nej, men de som är, har väldigt mycket allergier. Alltså jag tänker, tänk de som är så här hyperallergiska mot äh, pollen och äh, pälsdjur och sånt. Mm. För det mm. finns ju mycket på landet. På, på en gård på landet. På en gård på landet. Uh... Ja, men tänk man har så att finns det en så Kan man ha det, eller? Ja... Ja, då har man inte något problem med och sina vänner på en gård på landet. Ja, men hur gör du med allt pollen då? Ja, men vad fan, du kommer inte undan från pollen. Okej, okay, men också här på min lista. Glutenallergiker. Ja, Glutenallergiker. Nej. För de måste ha så här specialpasta och sånt. Och eh, men, i... polen, ja, det... men, Lyssna här, lyssna nu. På landet <laughs> så finns det inte lika stort utbud i affärerna. Så därför kan inte glutena varken okay, uh -huh. Och sen så också Om man liksom bor ihop med sina vänner alltså, Då kanske man äter middag ihop Då blir det skitjobbigt om alla måste äta glutenfritt Om jag får bara gluten ena glutenfritt Ja <här> <här> Och sen så är det väl inte så troligt Att man har några kompisar om man är glutenfritt Nej, alltså vilka glutenfrittar <här> Har man Jag körde ingen Så får man jag äta mig glutenfritt Så jag bara bye bye <här> Ja, bye-bye. See you never. <laughs> See you when. My mm. god. Um. Can... Nej, men alltså. Så finns ju de som skulle. Men det känns ändå som att det finns fler som skulle kunna bo på en gård med sina vänner på landet. Än de som inte skulle kunna göra det. Mm. Så att, eh, jag vet inte. Det måste ju vara något... Eh... Jag vet inte, det är någon, var, var, den var, tycker jag. var det guldet i artikeln? Ja, jag vet alltså, vem ser det där och bara, åh, jag önskar att det var plussmedlen för att läsa den här artikeln. Vad kan det stå i den här som är så jävla intressant? Jag vet inte, jag vet inte. Oj, då. Alltså, <här> jag, jag scrollar vidare på Aftonbladet här, då hittar jag ju något ja. väldigt bra. <här> Som, oh ja. som är gratis, men som jag skulle kunna tänka mig att betala för. Jag funderar på att skicka in en tjuga till Aftonbladet bara för att jag ser den här nu. Det är ju då um, en blogg som är på Aftonbladet. Paolo Robertos blogg. Nej, jo. Nej. det är ju sådana skit. Paolos mat och träning. Mm. Och uh, hans, lilla, hur ska man säga, hans lilla catchphrase är ju Sluta Facebooka. Börja koka. <står> jag har som att jag så här Jag lagar inte mat. Till det här för Alltid. Men alltså. <står> det är jättekonstigt. Det har ju ingenting med varandra att göra. Eller har, har du kollat på det står i? Nej men jag, jag har gått in på. På bloggen nu. Mm. Och. Nej, här står det ingenting om det, just Facebook. Nej, um, han, på, han ville bara ha facebook ja. ja, men det är så här. Nu ska jag fånga samtiden i en ja. mening. Precis. Så facebook uh. Facebooka Nej, men här är det lite olika recept. Uh, idag så la han upp ett, som uh, inte ett recept utan ett inlägg som är latmask? Frågetecken. Och sen så är det en bild på en trattul. Pull på Och sen nästa. Det är igår. Järngänget! Utropstecken. Och sen så är det en bild på hans grabbgäng. Då antar jag. Instagram-bild. Mm. Ute med det gamla järngänget. Numera mer gamla än av järn. Det var lite konstig mening där Men det är okej okay. mm. Och sen så kommer det faktiskt ett recept här Kartotchi Ja, jag vet inte ja, men det, ser ganska, det ser ganska gott ut Så den låter jag passera Och sen, full macka Utrop säcken Full macka Jag vet inte Han du väl ätit en macka full Eller han har ätit sig Full på en macka? Ja. Okay, uh -huh. Kanske. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Nej, vet jag inte. Nej, men... Full macka. full tus. <laughs> <laughs> är det en film som heter Fulltus? Um, säkert låter som någon så här fantastisk... Dålig komik. Uh -huh. Ja, precis. Ja, ja. Okej, nej, men här då. Här kommer... Uh, här, här har vi en liten follow-up på det här Sluta Facebooka. <laughs> Ja. Lägg om livspusslet Och börja laga mat Jag läste någonstans Att svensken i snitt lägger, lägger Mellan 15 och 30 minuter på att laga mat Vi har så lite tid Att en av de vanligaste rätterna För småbarn, småbarnsföräldrars matbord Är snabbmakaron och ketchup Jaha jag tror att jag får mer informationen nu. Vad är det sen då? Att nu är han eller han ska att man ska sitta och berätta någonting. Fortfarande. Nej, jag vet inte. Jag, vet inte. Mm. Nej, jag, vet fan. jag tror att vi lämnar pån Roberto för den här gången. Mm, ja, tack. tack så mycket pån Roberto. Eller nästa? Jag är inte jag är inte jag är inte redo att lämna pån Roberto. Har du har du sett <laughs> har du sett en filmen som handlar om hans ungdomstid? Stockholmsnatt yeah. Stockholmsnatt yeah. ah. Stockholms heter den uh. Som handlar om Kungen i Kungsan Stockholms farligaste ungdom Vem är det? Paolo Roberto såklart Men kan han kallar inte vara Stockholms farligaste ungdom Nej inte nu när han är 45 Men när han var typ 17 Ja det är han då? Ja men Nej men han var ute och Hamnade i trubbel mycket och så finns det en Det finns ju en film äh, Som handlar om honom Som gjordes för att så här, ungdomar skulle Stay out of trouble Titta hur det gick mm -hmm. Paolo Roberto mm. Ja men det är sant <laughs> Den, ja, Men äh, Okej okay, ja, Då så kommer vi vidare till nästa äh, Programpunkt Veckans filmtips Jaha, oj, den har jag inte hört ändå ytter på nu, eller? Vad har Jag hittat på nu? Den står på körschemat Strax efter välkommen står det Jag har inte skrivit någonting, okej okay. Strax efter välkommen på körschemat så står det veckans filmtips Och då vill Naha, jag ju alltså okay. tipsa om Stockholmsnatt starring Paolo Roberto Nej, nej, nej, nej, nej, nej Kommer Kom något bättre då? Pitch perfect om man använder eh, musikaler, så typ såhär, acapella Okej, okay, det är det som vi kommer dit um, Om en tjej som kommer till en skola Och där har de så acapella mm -hmm. a acapella-gruppen Som tar <laughs> är såhär avstånd Eller handlar med, det om såhär? the real group? The making? <laughs> <laughs> the real group, är det där det handlar om? Jag vet inte, Salamon Nej, i sällan Malta. Nej, jag vet inte för att jag ska förklara, men det är faktiskt jättebra. Man är inte rörjare att gå upp, tyvärr. Nej, då vet jag inte om det är värt att se. Men eh, ni lyssnare som eh, litar på Maddes omdöme, go ahead. <clears throat> Nej, men vet du vad? Um, jag tror att uh, vi är färdiga för den här veckan nu. <laughs> ja, det blir nog för långt annars. Tråkigt. Ja, det är ingen som märker att lyssna på det här ändå. Nej. Ska vi göra så här att eh, vi fyller på lite med, på körschemat till nästa vecka ja, Så, vet, så vet, hörs vi då, så hörs vi då, gänget Ja, hejdå Vadå? Nej, nu säger har vi hejdå, nu håller du på och babblar igen när du ska vara tyst egentligen Så jävla irriterande Ah, ja. uh, hej då! Tack för att ni <skratt> lyssnade! <skratt> <skratt>